Конкордия България започна кампанията Великден за всяко дете. Целта 300 великденски кошници пълни с лакомства и радост за деца, които са част от програмите на Конкордия България. Добър ден, казвам на Ивета Бебова. Здравейте, благодаря много за поканата. Нека да кажем, че организацията Конкордия е част от международната мрежа Concordia Social Projects. Тя работи в подкрепа на деца, младежи, семейства в нужда и направо да ви попитам Ивета, докъде стигнахте? Успяхте ли да съберете тези 300 кошници? все още не успяли да съберем сумата, която си бяхме поставили за цел, за да може да зарадваме. Вие са деца от нашите програми, но започнахме да получаваме и много дарения в натура, както се казва. Получихме доста голямо дарение от а, пожарната в София, получаваме още дарения, така че започва укомплексоването на кошниците и вярваме, че успеем да ги съберем за великата. Как по принцип откривате, кой има нужда от подкрепа? Вие работите с такива деца, а, как стигате до тях? До голяма част от децата стигат нашите мобилни екипи, които ходят в квартали, където има хора в по-тежко, по, по уязвимо социално положение, срещат се с семействата, които съответно се насочват към нашите семейни центрове, където стават наши потребители и могат да се възползват от различна подкрепа, не само чисто материална, образователна и училища за родители, административна подкрепа. По всякакъв начин се стремим да подкрепим едно семейство, така че да може да живее по-добре и да децата да се развиват и да имат възможност. Когато има събития, които предизвикват остра нужда от социална подкрепа, като примерно разрушаването на гетото в захарна фабрика, какво правите? Имате ли готовност за спешна интервенция, както вероятно би се казало едно подобно нещо? Да, разбира се. Ние следим с тревога, случващото се в Захрана фабрика. Голяма част от хората, които останаха без домове, са наши потребители, с които работим дълги години и подкрепим, особено децата. Получават образователна подкрепа от нас. В момента колегите са на терен от самото начало. Подкрепят хората изгубили домовете си с вода, храна, лекарства за тези, които има нужда. И в момента им се оказва административна подкрепа, за да могат да бъдат настанени някъде. А имате ли представа как изглеждат хората, които даряват за каузи, като тази, която обединявах, организация като Конкордия? Как изглежда дарителя? Кой дарява? Този, който има повече? Или аз лично се зачудих, дали пък не се оказва, че даряват хора, които сами имат нужда от подкрепа и дарения? Да, има и много такива хора. Има вече доста изследвания, направени на дарителския форум за така наречения профил на дарителя в България. Има изнесени данни. На нас даряват основно хора, които са семейни, които имат деца, хора, които чувстват близка темата за това, че всички деца заслужават правото на достоен живот най-различни дарители. Но, наистина от големи компании, дарители, които даряват чрез корпоративни дарения, както казах, пожарната, дари различни други държавни институции. Съвсем всякакви хора даряват. Млади, по-възрастни. Сега, докато слушат нашия разговор, слушателите, има ли лес, бърз начин да помогнат? Казвате, че не сте събрали тази сума от 3000 лева, за да се подготвят 300 кошници, за а, деца, като всяка кошница ще бъде на практика на стоиността 10 лева, нали така да, точно така. Това кошница... означава, че един човек може да дари 10 лева и да осигури а, една кошница радост за едно дете в нужда. Да, точно така. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез сайта на фундацията в секция Дарете, където може да последват стъпките и да направят дарението. В сайта също могат да се запознаят и с нашата мисия, какво правим, какви са нашите различни социални услуги и мисля, се хората, които ще просетят сайта за да дарят, могат а, да се възползват и да се запознаят с историите на децата и семействата, с които работим. Имаме секции истории и там могат да прочитат за техните реални битки, надежди, малки победи и надявам се, че това би помогнало на много хора да видят реалните човешки съдби, зад разни, може би звучащи абстрактни понятия като уязвими групи. И да разберат, че тези хора всъщност наистина имат много нужда от разбиране, от подкрепа и най-вече от шанс. Много ви благодаря Ивета Бебова от Международната организация Конкордия на техния сайт. Може много лесно да видите лицата на. Децата, които, които най-малкото може да се усмихнат, ако, ако дарим. Благодаря ви.